unë përkoj falje faleminderit shumë në vitin të 18-5 atë ishin 8 vetë unë isha i noli shkova të gjamia i banëm disa biseda për shkurti më sarxasim shumë edhe fillun punën me një kontrat gojore kësto njërës ditë se dishin se faktik isht tili i punës që fare do tjetë si cilja adaptu me njerin e vetë unë me stili në tim punës me programin në tim punës punova 60 mujë më rralë 50 vite 5 vite më rrallë, sa në të përgabuem, ka pak e milionë, pra, në smiret për masa, punëm 5 vite, 6 mëjë më rrallë dhe, a i numëri i gjematet ishte 200 në biti qinë në regjistre, dhe ato ishin në biti 600 kështu, që ishin gjemat gjamije, i kisha 7-3 në zonës, si nësë isha më regull, vetë nësë isha në fakultet më regull më njësë, Unë punova shumë puna që, inshallah, Allah i ka pagu, e kemi pas në mën të allauz e legjera lu si sot, që kemi në mënë në ati, dhe gjithë mënë në mënë në ati. Më në gjithë shko isha 7 ora me bicikl, tasë mëtë minuta të të stacioni madhë i trenit, e li isha biciklën ati i pësha në tren, shko isha në këll, dhe prej trenit madhë trap një 7 stacioni tramvaj në të të të, të të të të të universitetin, me rallë kështo, dhe tra isha trap e mërën më fakierrë kandidçi jam të shku në fakultet për arsye që kisha dëshirë me Mungurnas më në mënyrë kërkon kër kër hiç. Në çdo vak kisha mundësi më mrin se njeriu mrin si doj. Njeriu mrin si dojn shumë vende. Ai mrin si doje shumë punë. Vetë kisha mezi me la, me maru me hangër, me pi, me shku me arrit me malë gjerrata. Besa mermenya që nuk ka qytet të madh në Gjermani, që s'kam shku me malë gjerrata dhe nuk ka xhemo në Gjermani që s'kam vizitu. Më shumë se një herë, jo yon herë, më shumë se një herë, për shkak se kisha kohë, Gjermani 100 km me kar janë problemi i vogël shumë. Në Gjermani me 350 km është problemi i vogël shum. shumë. Për një njerëz që jashë freskët edhe ka dashi me hutume, sjarufja në Allahu dhe Zera. Atje janë mundi të noja. A shumë punoja. Atje janë mundi të shumë punoja me punu. Po vnashin gjuth për si shkacia mesafën. Edhe ajo që ishte më meranthi në xhamin tim, e ka pasur ndëmi shumë interesant xhamia ime në Gjermani. E ka pasur në mesjidhe l'Aqsa. Në mesjidhe l'Aqsa. Allah. E ka pasur në mesjidhe l'Aqsa. Emrin e ka pasur shumë interesant. Edhe ajo që ishte me, ma me pesh prej gjithra punve ishte respekti i gjemotin da i meje edhe respekti i mda ja i atyre ajo ishte ma me pesh që nuk haro unë nuk te haro atë momente aske ara që një gjopo e të eki ato njës tërvinin me falë gjumoha në gjami vinin me kera se nuk banojnë në gjami nuk akaton banojnë njëzërët, 30 km, 15, 20, 14 më rallë vin këndorë mundë me dëshmuar njerëz që janë të asaj xhamie, që kanë dorë që una kam adet kur prej xhamie kur më i dert dali fundit pse ngjirrsi të materie edhe kam xherme nejt pak më vonë xhamimën atë lidh kalojnë ata as rregull mirë ajë kur dilsa të ne arri fundit kishin shkuar gjithë xhamati mbi 40 kerrë i jsonsa çelsat e kerrave mbi kerrat lanëm mbi kerrë jam kër mrav mbi kerrë 360 kerrë kanë dhënë me qëllim se hoqja me siguri shkon sot dikon në taket njëherë. I mbledh saçelçet dhe ishin fëqën e xhamis. Nisë njerëzit në madhënia tis ta kshomitim nëse në apo visin. Ja qejisha meseshnia apo kështu me radh. Ashtu kishim respektë, nuk kishte, nuk ka pas, nuk ka pas jo. Ja për shembull 113 po për 5 vite të. Nizët të pas herë përpaf vitë ka marrë të shtëpia. Merra kla. Nizët të pas herë. Përpaf vitë 25 herë ka marrë të shtëpia. A koha përpaf vitë 25 shumë posim dikon vot. Unë kam marrë Un nuk visha ato kur u bashin timuj tramuj, u mblen sin xhamitë të xhorkit mi sku të shtëpisë 10 dit. Këto këto ato tashin kim sku të shtëpisë 10 dit. Un shumë her kur kam kthi frej shtëpisë 10 dit, më çon në dorr, po e shof një grup xhamat me një venda gjashtë me shtëra të house kojani, e kaim e policisë sa. Atim taku, tharrosh grupu po vem për shtëpi, mos kidëshir me me vazhdu pushimin edhe pak. Pikto sa prap. Pikto sa prap. Këto didn't get nivel kaçen. Un kam dëgjoni fjalë asaj se ka kanë vërtet njerëzit më kan thon tash ndoshta son për radio më thon po po e tham nëshallah s'ma në e vnohtë kukuruzat atje fam ne kan thon na kemi dëshir zonjat e shtëpive kan thon na kemi dëshir më do të jam po po na vënë holë kemi respekt ndaj holës po na vënë morë më duket ka ta se kemi kukurp si i kukurui si thon njerëri ka çënë lir po deri në kët nivel ka çën respekti shumë i madh edhe kreative un mendoj s'i kanë emë nuk e kam kursi respektin fare nuk e kam kursi mundin për më respektin njeriu fare Edhe sa të madhit jetojnë në kët fushë si njeriu të unë ka respekt. Unë për shembull kur kaloj rreth shtëpisë fuj, edhe ndëgjoj fëmijën të kujt mrenë. Megjithëse mendim intereson, mos më marr marrëm e kaluim rënë aderas me pa fëmijën çka ka. Këta megjithëse mendim intereson. Ju e shpëtfatom këta për diçka. Unë kur kaloj rreth shtëpisë suaj dhe ndëgjoj dini fëmijë pas veçar, tre veçar të kujt mrenë, mua mos më marr turpun e rrai nderë dhe i vesa të familjes sepse bukan kë fëmijë. Kështu Shto, me taj, m, m, m, shumë po më intereson çme çajta. Faktikisë lëndem shumë se ai po çon. Me siguri sukses. Sa dishaj ti po kjo? Se më çajta. Ndoshta si ka bën në shërbim ndoshta s'u ka pëlqyer ndonjësh. Çto? Tam dashje arti njeriu ta respekton. Njeriu njeriu para me është shumë. Njeriu para me është shumë i madh, është shumë objekt i madh. Edhe unë atij sërish s'dish kam i bëu për vesh se më vuën veten në shërbim për ta edhe me u shkatrur s'pris punën vetë marr ta ket ai ta ket te ai shkojë ajo çka prej me duhet çfarë. Kto jetojmë ne? I... Se përket për pra sukseseve në Gjermani, mesi uri ka qenë bas disponimi mes juve dhe Gjermani? Disponimi, vi, i, i, disponimi pa, i, pa, i pa harushë, ma së njërë. Dhe, unë asë një moment prea t'i vëse kamaru, 95% ishën të të të vartë. Edhe tashë këtu unë e po që ditëm me njërës batala, kështu, batal, batal, me njërës batala, unë shkojnë të të tovë, shpesha gjithë, thujnë, ti po bashkëpërën me të tovën, qështu, dhe furtën i lafë sëm po bashkëpunimet e toën pa ulur atë 8% brejt i xhamatit që po flas i kisha atëto var, primë natë prej deri në natë 8% i kisha të tovar. Nuk e kemi harruar ndërn asnjëherë, nuk e kam ndërmend me harruar respektin nativë. Ato njerëz mi kanë lak mish, ato njerëz mi kanë lak të shata, ato njerëz kanë marrur buk në hangër, ato njerëz kanë pru për për ndryhimin e presidentit Buk. Ato ato njerëz kanë punuar dimë votore dhe toze, kanë më kam fshi banesën të shtëpia, kanë më kam fshi banesën. Ato janë kujdes për mua, shumë janë kujdes për mua, që unë nat kujdes për kujtse që ka sa kam falë deri tash. Pse ta harroj? Pse mos shkruajmë vizitën? Pse mos shkruajmë dekën e vëllaut aty? Pse mos shkruajmë qelimin e aty? Pse mos shkruaj kur të më thërre për shembull ndarsme lë ati? Nuk e kam leht më harru. Ti po shkon shkësh në tetov, po shkojmë në tetov, çim do ja ne zgjjam të skuqsh në pas se nuk e kam atmosferën e tetov. Ktoja, ktoja bota, s'ka nevojë me lodh pokushëm. Kemi dëgjosë, itinë duhet të pritë gjatë kon linjë kur kem falën për këtë, na kanë 4. Salamu alaikum alaikum salamu alaikum Barazita Skander Ali, unë nga fshatë e më pat se pare jo përshëndesme një përshëndegjet së në qerë për ngërët vëzërore ju përshëndegjë kisha një pykje për hoxën e vendi Jakukin se pare i dëshërëj sukses në punën e titë më të tjeshme e mbitë gjitha shëndet punur shëndetit dhe falim dërin për ligjirata që i bëri si në gjaminë e fshatë e Subshan as unë në një emision për emisioneve në një mbramje kërë ishte Mësafer Hoxha ja për ashtroha një për që liur me prejarën e humusit në tokë mirë po a i mësa kuptoha unë më godë se e kishte sësharu në gjamine shas, Ojë, të e ko, në për shëtë si sëpqa një mirë po unë në pamunësi që ta dëgjajate kërkojnë gjeshja në një herë ma sësharojate kërë për për për për për për për për për për për për për Më është imponuar ashtu kjo kjojtje dhe një përështëson dhe më ka lurët që ty Skender përshon gjami dhe të më trekosh e, akardalim islam, këtët dy termet, islam dhe muhammed, kjo musliman unë në të njërën të në mundur, atja sëqaroj disimir, po një sëqarin pak më të fukt kërëkoj nga ju po, skender... në fund një përëmderoj dhe kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo Inshallah buka buka lav dele shanu këtë Ramazan i çegindën. Amen. Pra Bajramin dhe natën e mirë. Selamuleikum. Andaj të selam aleikum natën e mirë dhe mirë që më ka duat falënderi shumë. Hoja për katërt pyqjen e parë të ditën gjithashtu. Skënderit urime fitr Bajramin, Ramazanin Allahu Xhallalul Kabul ne vëdat i të gjithëve. Ne kam të qartë pyetjen se kjo pitja është bënë në një emision në emisione apo kur kemi qenë në safir në studio. Ë natër tingllojnë vesh humët. Edhe nësë Mirë në rëna çrom humus. Mirëpo më një gjërat rastësisht në gje mi e sqeguam edhe atë dhe atë. Për ndikimin e hanës ishte në të. të. Po, ndikimin e hanë ndikimet e hanës në tokë. Apo hanës që është orale literal, apo më thonë. Edhe humus më së fundi më thonë. A kurse humus është më zën fun edhe një të parazes, diet për kanë fjalë. Humus është flitë parat të unian e vërtet. Ëh, të cilës na i thonë faktikisht moj. Çdo gjë që ka moj në vet. Poza e kamoj në vet, millin e kamoj në vet, klinin e kamoj në vet. E zë jo e kamoj. Jo toka e kamoj në vet. Do të thonë se jo të gjitha elementët që e kanë emrin dhë, jo jo e gjitha që e kanë emrin dhë në as breçet. Jo e gjitha ajo që e kanë emrin tokë varëshpëllore, po atiku është ajo ku ka humus, atiku është ajo moja, atiku është sipër të një fasadës. Edhe ati, ah. Atiku është ajo atiku breçet do të thotë Ishte pyetja atnat, nëse un nuk kam harru, nuk e kam adet me harru shumë, por nëse nuk kam harru, ishte pyetja kur a shkruajë ajo? Simrej po, po, po, po, e marru për këndësi të këtij kapriani. Po, për këto kaprian, kur a shkruajë? Me krijimin e tokës më njëar. Me krijimin e tokës më njëar. Allahu xhallajelalu e ka krijuar tokën e zaket el emanet berechet, bere, kete eman berechet, ket kete ket eman frit dawn, kete eman frit dawn, e ka thertumë parnher, ku na ka ku na ka krijuar tokën. Po shkaktse, para se të ven njeriu Të gjitha breçetët para se të vënë njeriu të gjitha kokrrat farat me të cilët ai do të jetën kur të vënë kanë qenë veç në fushë zbatimit kanë qenë veç fushë ullini për shkak se njeriu është mesafir i cili kur ka ardhur se ofra ka qenë për të mushur çka na sjell një gjë të çkurs edhe edhe për islam edhe musliman mes terminit islam edhe musliman islam e ka emrin fe ajon ndër të cilin yemina musliman e ka emrin andar in fe anton ne çoftë munduaj do shironci gramatikisht t'ia shpjegoj gramatikisht çfarë lukan rregull gjon arabe Gramatikisht do kanë gjocë fjalëa musliman, gramatikën e gjuhës arabe thot di musliman, ti besimtar i islamit. Kështu gramatikisht. A norm popullisht e përdorsh për ish që jeti musliman. Nëse shkojmë gramatikisht halama, preciz preciz, atëherë kur të pisë di kush që jeti, do të thonë un jam muslim. Un jam muslim. Sajmë do të un jam muslimane. Marshë do un jam muslim. Tëre ekipi jeti musliman, po përdorim musliman fudi për shkak i araskale apo për kokçare shumë të vogla. Edhe një arë po thomë, islam e ka e mnin feja jonë, muslimen është antari i cilë është në feja në islamën. Da, kështë të më përgjithaftë. Ja kemi edhe një dhe gjëvës në linë, e si lështë të kapritur, alë orë në, në? Alë orë në, selam aleykum. Alë këmë, selam aleykum. Rejëp sëbjikun nga frati qërkes, nga gjithëshë nga frati glale, me banim në të qërkes, ashtë të përshëndesë dhe familja së dikëm vërshate që kezë shumë ashtë i kënaqër me ligjeratët e ti të dhanërë në valet e juë e i deshërojmë shumë e, shëndet dhe i falim dërëjmë shumë i ja arojmë festën e barëmët pa re gjemë për cilur i arojmë edhe për cilën e mëjtë ramathan ka që kisha Aser pranava me presidentin e qytetit, edhe Zhepën ka sudhëra dërbans, ju falem ndërpërdënim, selam aleikum. Përgjigjemi, aleikum selam. Na prëshëndetëm rëndë Zhepën dhe ju urojm familjes të jashtë në rrethin familjar ku aash, çdo natë si dhe Allahu xhelal xelal u lutim që t'ju u pranon namazin dhe urojë të plahtësi në ditët e fitit të bajramit tash si në familje dhe në miqsi dhe në shoqëri me radhë kështu. Edhe kemi kondolerata tonë për lutje të sinqerta të gjithë dëgjuesve. Allahu insha inshallah pranon. Inshallah. Në e ndërë kemi dhe një dëgjusë, si duket kemi dëgjusë duke so, si në li e në tonë, është duke për i tërë Po, vë, të inkandërë, nështë signalizënë operatori që kemi dëgjusë Allo, kësha përqitë Allo, mirë Ramë Në mba mba nërë Ju përshëndet a dhejmë nga shati që të tjetë Po, nërë nërë nërë Dhe, pikësëpare përshëndet molasën dhe Jakupër, për zëmë është Po Dhe, ju arëj sh vez desherake te ato e nici nivite. Nici nivite, inshallah. Falem nou, bamit, amin, amin. Asi bori, samashum qeto e mashum kemi dobia, po joh. jo. Jo, jo, kemi dobia, vez këngësi. Ma samashum qeto e oza ne popullata kemi dobia, po jo. Po, po, kështu e paden. A karbajo fremdëre për uh kvadratin -huh. në Sskenit të shtonja pod. Jo, jo. A ter prasa <laughs> selam pras, alekum. Aleikum salam. Faleminderit shumë, faleminderit shumë për që deshierat mua ja për të siguruar të përzemërtash, shumë faleminderit. Inshallah të çelëkesta dje në përbojmëram që në organizo diçka të dukshme në të cilën fëmijët edhe çunat e yuj janë kënaqshur inshallah me din Allahu xha ljalaluhu ditë ta beramit Në ngjarë masnetëre kalojnë shumë mirë në familje edhe në miqësi edhe në së shërim çall. Kemë edhe një letrë nga një dëgjues i cila thotë Assalamu Alaikum. Atij nga akoma nova presidenti redaktori i Radio Albanos, pas së cilës ho Jakubin, ho Jakupën Diaspin i dëshiron shërim sa më të shpejtë dhe ju uron festën e Fitr baremit Juve le të gjithë të pësimtë. I jenga faleminderit shumë dëgjues që nderuar, ashtu edhe ne ju dëshirojmë që ju Allahu t'ja vë këtratunë në muajin e Ramazanit edhe të kaloni mirë ditët e baremit inshallah. Faleminderit shumë. Kemi sërish dhe gjusë? Alo, kush në përshqitë? Alo, Miramma Miramma, omëni Para që tim feriane kënë jim nga shatë e ramali Orë, në i feriane Supari u përshëndes juve Se dhe e vojë Jakubin Me përshëndet islam Assalamu alikum Arifu salam Dhe supari u arroj Fesë me fitur bajramet Se dhe u arroj shëndet Shërë imë saate shpejt Dhe shëndet, të mil Alla pranaftë Dhe anëndet me të e tja Vërnoni, po. E, kam në pejtje në cilin kur ka linda është rëti adhemi dhe kur ka vdek dhe sasë mi ka pas Dishka qëtër të rëtës? Jo, dhe jemi shumë të kënaqin nga ligjiratat e Malajë Kupit dhe e falim ndërës në kasetë që jam është përbluer në një emision nga të fiziturisë dhe dhe albonat, po. dhe shumë dhe dëshurim që endë të vartërështë me ligjiratat e ti Profesorja, ju falënderoj për ngulldrimin dhe komplimentet e dozës të para. Selam alejkum. Alejkum selam nafalemi. Ëh shumë normal se jam i falëndëruar për këtë për këtë fjalë dhe u ban këto në gavanë për të qenë në ekshatit. Rama le të përgjigjemi për pritjen që e bën lidhje uh, me lindjen e Adem Aleyselamit. Ëh uh, dhe ju shem nderuar në edhim se Adem Aleyselamit ka qenë nga mbart për pengamaret peng Allahu xhallallahu ede insha Allahu xhallallahu i kasbrit libër mirpo prej kohës e lartë ati që i ka qenë prej nesh e baba i njërzijës, deri tash është e vërtetumë me ma shumë se njëherë se prej libret ti, prej fjalve që ja vëzbriti Allahu Gjellegjeru, si flete ati neve nuk nga ka rrit asgjën. Dhe të rratë se nuk dim për datë vingjin e ti, nuk dim për datë dekin e ti, edhe nuk dim edhe por arari në punës që e pati aji në dokn nga ona Allahu Gjellegjeru, përshkak se, se kjo kohë ishte shumë herët, edhe, Kështu, e fam qiston akam e kemi na xhallarat nga ora ilmit nga ona shkencave fetare një rregull, të cilin është mirë me dit, ë rregull shumë i bukur. Kështu për për për vazhdim thot kështu. Jan disa pun në Islam, nëse si dit, nuk jetë i jo dietar. Nëse i dit, nuk bash dietar. Do thot, nëse se dit, nuk jetë i paditur. Nëse e dit, nuk bash i ditur. Për shembull fatnjani uh, sa kaqjen e gata nia e nuhit ku ka hip nuh alislamia lash katrubota fare edhe me ditë me milimetra dietar nuk bosh mos me ditë nuk jet i pavitur uh, nuk shton gja do me thon uh, tash ademi as baba e njerzies se ne ka qen shum heret na prej libertatis na ka as gjo prej datas kur ka de ku ka lind nuk ka as gjo as ko shum heresh me as koha per te cilit nuk ka shenu as koha a ishte i par i paradis kishe dhe masati Nuk isha jo kohë e shenimeve, po ishte e një riu i parë prej gjisit, prej fisit ton Allah u gjele zelanu, u gjele shanu Në ka tregu për temë kura një kerim neve shumë gjana Mirë po kura një kerimi me data Nuk mirë të dëgjusë e mderuar Ajse ka cekas datë linjën e Musës Nuk e ka cekas datë linjën e Isës Nuk e ka cekas datë linjën e Arunit As datë linjën e Shuaibit As datë linjën e Suleimanit As Davudit As az... njenit prej atiret Edhe këtë me meksi pun Kurani i Kërimi nuk as e mor. Ne derisa nuk e kemi ni argument. Sa kët ndorën ton ne nuk flasim për shkak se domi bën bën të një kamp. Kemë dëgjuar se do kena pritër por para se ta bëjmë këtë ta inkuadroj sot pat një quiz të turizmit për fëmijën në shkollë. Si vësuat ju kët rregullin se si shikojai dhe mbrërenit. Un është atëpër i njohur me me fizin edhe sidomos me udhësiën gjeologjik fizin. Në thejse sidomos isha shumë tëpër i fascinuar Dizajoni në fillim, unë fillim nuk e prita se ashtu do të dalë bukur. Unë mendova se ajo do të gjet një një çsto pak më thjesë se sa dul ajo dol shumë moderne, ajo dol shumë bukur edhe përgatitja e nxënësve të çunave më fascinoi. Te fort shumë më shaikën ato. Unë e vlerësova një më Ramazan me një ditë kështu. Po sot kësaj, bonë një më Ramazan me një ditë. Edhe inshallah në Ramazan. Edhe në Ramazan, edhe në mirë vao. Inshallah. Kemi një festë të një ton telefonit ale për të parë. Nëna, nëna. Par të të sena bedini Par të sena bedini Nërdejshat të përshundesë hojën Minë përshundetë të përshundetë të përshundetë As-salamu alaykum Aleykum as-salamu Aleykum as-salam Nërdejshat të anërëj Hojëz vë Rëbëk së lëdjërbanës Fitër barë amë Fëtëm dhejsh Përshundë hojënë fësibë Përshundetë në në në në në në në në në në në në në në në në në në Nukam vë në rrethojmë kanë pultilla shumë. Ne ne kem mundsi një virë që tham kushtuar Agjrimit. Po. Agjrimi, jamë vardë në vijë, çaj, më të vërimon jam sipak. Shkojmë në shkolla shumë vonë në faj, në të zënë në zati mesoj. Zot i dashur, ti të vëllai, po gjertendon në nave në natyrën, ndonëse ti qelan mesoj, basho vërsë pamënt shikoj këtë kishte. Më sigurikë është vetë vetë apo jo? Ja, A. ju falenderoj për këtë vesh. E natën e mirë selam alekum. Natën e mirë kurse ne e njoftëm ju si se do bëjmë një pauzë të shkurtër me një laj për disa minuta para. Oj ramazan spekalove, zemratona, na picklove. Oj ramazan spekalove, zemratona lave ibadet ka kemi ba lutami zot nai pano ibadet ka kemi ba lutami zot nai pano elveda Ti zang, si chuh, për ti o zonë si fir janë quf, Kjellin zë donat këndri quf. Për ti o zonë si fir janë quf, Kjellin zë donat këndri quf. Lëmë të mirë të prasim ti, Eja, eja, për sëri, Lëmë të mirë të, Eja, eja, për sëri Ja, po i kemi pra bisedën në studio Por, para se të vazhëm e bisedën në lusim zë gjusën e fundit I cilje e karuar minë sigur i telefonin në hapur Kërë që pra kemi një blokata shmush Për e sërmisa më parë dhe ti kujto odhë dhe ta që blokoj telefonin Dhe ishën, hoqin të evarë shumë të gjësët, të gjësët që u një padruan, shpesojmë se dhe ju nga përshët e keni parë disponimin e të gjësët dhe si anshtë pra gjatë Ramazanit, me si voli Shqivët, pra se ka qenë në no nivel, ju shë përmendojni për njëtë të tjë? Ja. Unë, obligimin të me kam që në punët e mija, të cilët ja afrëj populatës, ja afrëj gjëmatit, të i bajtë nivelit të duor, Sa namde, më shumë de. Sa namde, më një aftësi tonë shkencore. Sa jemi ne të përgatitur që mos rezervovëm, mos truim gjong për vete. Atë që edhim, e dim, ta vëm ndriez në shërbimin e çerëve, ta marrin çerët pa pa pa ukursi. Ë ndoshta pak për të provojmë për vete, kështu po Allah inshallah mizon Allah, ai paguon. Edhe s'kam çka të them, nuk kam fjalor për falënderim. Ë Unë di ti kur du me me ushpër me, me falë mendëru di kanë nuk u mungon fjala, këtë e kam qartë, është vërtet për të vërtetave. Nuk është modestipër nga modestia, pe, po e tham, por në kësi raste skëm një fjali kështu, një fjali i thradhur se si ta falë mendoj këtë popullin tani. Nuk kam faktis, mos di të thash momentalisht çka. Më thon shumë mirë pak, po më duket. Më thon më shumë se mirë, prapo më duket pak. Më thon s'ka më mirë, prapo më duket pak. Më than kurs ka ndodhur kështu mirë, prapom duket pak. Nuk kam një fjali adekuat, e kam në fjalë atë fadrë afërgjë tatash. Jam jam i pa fjalor për shemb, edhe çka thëm? Faktikisht nuk çka thëm? Me gjend me pas dën i njeri që e kanë mend si ai që Këshillshajca që json shajm për mortën e pllaj, kështu kisha më thon. Po un jam i pa fjalor saonte ë na fushën e falënderimit popullit tim, i cili kam dëgjuar me respekt në këtë muaj. Unë e kam një lutje. Fjallor, s'kam po e një lutje e kam. Allahu ja u pagoftë. Allahu Gjellegjerru e, e pranohë prej aty june. Sinceritetin. Allahu Gjellegjerru e zbrit mëshirën bita. Allahu Gjellegjerru u koftë me popullin ton. Inqa Allah. Allahu zhdo të mirë prej të mirë avet ti që i ka e zbrit në popullin ton. E zbritët Allahu Gjellegjerru mërsimin për popullin ton. Mërsimin e vetë të mërsohemi. Allahu e zbrit dashurienë në meny janë 43 inshallah ata doë njerëzit janë 43 të afron vërtet e të afron asaj që is ban me ulargupre asoj un mendoj se kjo po flet për çështën për këto diçka kjo që ki respekt kindred kindred jim respekt ki po flet për këto diçka se njerzit kanë dëshirë ta ndëgjojnë atë që s kanë pas dashur ndihmësi mendoj se nuk as të servu për shemb në më një mënyrë për imunirave më atë po e flasin atë që e kanë në zemër, unë këtu po e kuptoj. Ato për të flasur atë që ju flan në zemër, edhe ajo që del prej zemrës, zemër mrin, ajo që del prej gojës, vetë e ka kufinin tërë të veshit çetrit. Nuk shkon më larg. Ëh, uh, çka del prej zemrës mrin te zemra. Unë legjëratat e mia nuk i kam nuk i kam pas prej gojas, legjëratat e mia i kam të cilësi baj prej zemrës, prej falsisë zemrës. Edhe po mendojun se ndoshta kjo fush pak kanë dikuar që ato kanë arrit deri te zemra ndëjuesve të mi. Edhe jam flamenderus, mirpo, fjala flamenderng seria astan shumë e vogël. E përfshin fjala para nuk e përfshin, nuk e mbulon, është shumë e vogël faktikisht. Nuk mundesh, nuk mundesh. Në u sidhin nëse jose kaden e njëri që i ka dhënë fjalën, do të thënë telefonthuje që këtë fjalë ban tamam, mund ta kishafta unë kam fjalën flamendiar gatmeti, po ashtu më duket më vogël. Se ashtu më vogël. Po kemi dëgjuar si duket apo. Allora kush e marrë citën? Aleikum selam. Aleikum selam. Bajini telefon para çitës? Në në po, nëse dëgjimin, gjatë kohën që mi dëgjuar, ju po, po, do të faluroj në vatra. Ashtu të trepëzoj, po e pochem dësht për Marsishtë dhe Lusambaun që me vërtet të gjitha këto. Bajini është këtu. Të gjithë këto ditë të algërimit, të cilat i kaluam në Ibadet Lutja dhe algërim. Inshallah të jetë në pranoi. Njerëzit lutu Allahun që edhe këto ditë e bajamit të kalojnë në shumë mirë, kuptohet me mëndësi, me sinqeritet dhe me harmonizimin ndaj njëri-tjetrit të shpirtësh, ne zejmë. Për më tepër, ju falendesë dhe lut Zotin që edhe Hoxha Kuk i jep shëndet antarmen, një herë tjetër do të sheroj këta me misionin e ditës së qirocës, më shumë, pasojë që me të vërtetë ne kemi nevojë për njerëz të tillë, të cilët frymzojnë, japin kurajo për dhënimin ton, e cilë është në një udh të paudh dhe dhe në drejta në disa rukëtimet të cilët edhe nuk në të të qëftë si muslimana po qëftë si shqiptarë, pa mërë prasyshë, në qëparë këndipë. Dhesha të bëjë vetëm si një krasim, nuk i din, unë që ditem se si njështit nuk i kuptojnë se muha gjakupja është taj njeri u i, i përvuajturi fjalve të qëriut, pra të cilën edhe shkrujti në në frashri, Nuk e din unë që ditëm se si mundet, për shembul, të mos e kuptojnë njërzit pa më përpasyse nga cili hoqë lideratat e tyre, të cilat me 5 djetë orë të tëra për një orë mësojnë kështu për një orë të përgatitën. Unë që ditëm, pëse jo? Që ditëm, njerit të dëshirojë të përmendi se njërë vëlajimi ka përmendi shumë mirë se qili u thotë nuk shkrinjet të prej zjarit po shkriot nga terri shkriot nga mundi që ta ndrit teren edhe unë do të kisha dëshiruar që zotit tja pëshëndet ho Gjakupit që e ka shkrir Aji, a e që tja pëshëndetin e njët edhe në të ardmen që të nëndrit kryqiri me të vërtet por unë do të kisha dashur që nuk e di unë do të mund të agrasoje me një reflektor të madhë pak më duke qëri ju nuk di tjetër vetëm se tja pëshëndet suuri me feste Bajramit Këtë e me shëndet dhe me pun të ndarë. Fanjë, dinë, arëkëm së latë. Ishte pra këj gjësi agim antiv, përnjyshe uh, e spiker uh, në rëndërën. Spikërin në Radio TVZ-ëri në Kumanova, së agimi në falem e ndërënë, si tjerët lezërë, dhe kemi konsideratat veçanta, dhe, dhe kemi, shtu uh, si spikeri i Radio TVZ-ëri në Kumanova, njerëzit kanë komplementët e vetë, dhe kanë, kanë respektin e vetë të veçant, dhe kanë mirë kuptimin e vetë, mirë njohë edhe kemi dëshirën që familja e Agimit dhe Agimit, Allahu kaput Ramadanin t'ja vane dhe t'i kalojnë ditët e Bayramit në familje dhe në shoqëri mirë, uh, t'i kalojnë hyjen uh, e harmonisë ditët e Bayramit edhe pas Bayramit, kalojnë mirë, edhe ne ar po them që së bashku të gjithë në popullin shqiptar ka jetuarin për hipodjevë deri në çarrond, Allahu jazzalalluh t'ja zbrit mëshirën e tij edhe njërëdit të të fillojnë kështu më mirë ato e dojnë njërën i qetërin po të fillojnë më mirë ta dojnë qëtërinë, të dojnë njërën i qetërin të raspektojnë njërën i qetërin të konsiderojnë zdo kur qetërin matë malë se vet vetja zdo kur qetërin të, të konsiderojnë maj malë se vet vetja edhe kënë kujdes në fëmi ditën e nësër më të posashme për shemëll ato busqeshët e ative të registrojnë në zemrët e nonës dhe zemrën e babës edhe kan pas mundsi çdo kush prej popullit ton prej ash që ka prej aty qyteti deri në qytetin tjetër çdo kush ka pas mundsi edhe nuk ka çën mangut që diçka të ave ti blen prej veshës ose për mëshmasje mëshmasi fëmijëve që se ka pas fëmijë se është interesant bajram me atmosferë nevet vini vallë mi patë sa janë atre kur qia vlesh do të ran këtra mazana gëzohet edhe një herë do të thon gëzohet difish edhe në onën e babën pak nikashorish i çon me sinqer Ato i përçafon me atë mas më ma fort pa këto ngonchafe dhe kështu vjen dashuria mes të fmijës edhe prindit në, mes prindit edhe të fmijës ajo rritet më shumë se sa është ajo është prezente por rritet më shumë se sa është edhe nuk i jepet të drejta kur kujt që nesër ta i dhon kërkën për shembull nuk nuk i jepet të drejta por njerzit duhet janë me çdo kurz buzëqeshur bajrami është bajrami neve në na i harron vitin për shembull na harron nëse nuk ka ku me biseduar sa e patën porezi Hmm. Nëse nuk ka kohë për bisedu, saj çeki rrimës, për shembull, nesër nuk ka mundësi më bisedu, sa i kemi bërë shfilanët. Ellai Borzlia nesër hei, stonë nuk e di se nesër ashton dikush ndër me thon Filorit Mikeni mi, mi Mark, për shembull. Ajë nuk kanë dita nesër. Nesër ja rrimtë xhonë, do bëjmë çara biseda. Gjomë me fmin, gjomë me Nenën, me Nolanën, me Xamën, me Bob me Prin, gjomë me Lazar, gjomë me Xoami, gjomë me, me Mimicë, ti na vijnë me lavitun mramje, për shembull, do të u boku ide sativa me harmonizuar bairamin. Bairamia është dita shumë e bukur. Në ato ngjëra drejta kur kush i thonë më i thon fëmijët mosin mëslumë, për shembull, në kat drejta kur kush i thonë më i thon fëmijët mos e, çe çe të ciesh, nuk skete drejt, nëse do të më marr fëmijën për dorë më e thua që kollo diçka. Është mirë që në fshati apo qytetit të ketë organizo a në nivel fshati, a në nivel qyteti, a në nivel trashënis disa gara, për shembull, mundër me çend ditën ditën, kisha profëruj citën ditën ditën, për shembull, si e je paradit jet vetë të bëj përshëndetje. Disa gara sportive Tmira me diçka dukshme edhe natë lojra që ti bën mosta urrenja në çetrin se atmosfera e bajramit dominon mbi të gjitha. Kështu uh. disa këshilla do gjelë ratë. Po inshallah të gjithë janë të gjithë. Unë pajshofti sonte tu që ashtu bu si as fëmit netë. Kjo nuk ka loj, kjo nuk ka nuk ka punë konkrete. Në rondos e re ka. Në siguri u pajshoft të gjitha gjithë fëmit e gjith popullit i kanë mën i vendi punëvarrën. Ata artistët që kanë nivel për bajramin edhe puçet, puçet e vogël në krije. Po pajshofti këto. Datën e këtij gashta nuk më gon edhe ëndrat e fundme. Me siguri son të shohë nëndra shumë dukura. Ti gjithësa te lojënave i, i luin xhum. Inshallah, kjo mbetet sedu kemi në djus nga larg, të shohim kush na paraqitet. Alo? Alo, nuk. Po dizem jam atërin nga fshati ku sa nga Preseva. Po nuk dizem. Assalamu alaykum rahmetullahi ve berekatuh. Ju përshëndar sa taksinë dhe Hoxha Jakupen. Për çfarë më është përshëndar. Hal ju. Ë, kisha dy pyetje ashtu për Hoxhë Jakupen. Çfarë ashtu? Vle na može na kapos za kapos. Lire në mozëm me këtë kapuqë dhe pa? Do, no, shëto ma... Ma që no, <laughs> e shëto? E dhe... Shëto, beseda që e shëto? Se thot mazakëve, ma shkotë, kemi besedo e... dhikusha e shëto, dhikusha e shëto dhikusha e dhe dhe dhe... Sind duket prau shkopun gjalinë, por më gjatë tani kuptovam të vlimin e dëgjosit. Parafisje kishte bërë me vlerën e mëaznë kapelën kapelë, e, njit, apo? Uh, uh, uh, e Gjani, pa kapelën, është e njëjtë apo. Ëh, Xhamaludin e përshëndesim ndërkohë se Xhamaldin gjalë patemin, po bërim fshatit Bushtran. Po, nga pse. Ëh, uh, priçja, tash ti na kemi fuqi prej këtu vet deri në fshatin Çukork, me frimën tonë ti parcelën përshëndetjet tona. E prej atij ujet shkojnë anena edhe ujë na i banë përshëndetjët e tonat i qonë diri të imrami njeri i popëli tona gje edhe populata e Prëshevës në luginën gjatë edhe majtës autostandës kanë përshëndet e tonat për, tona për zemërt edhe konsideratët e tona për dëgjimin e sinqertative për shkakse në telefonin në shpijës privat kemi thuj se që dënat biseda prej asajone që na faleminderojnë për e, Për punëve, të ligjeratave, të kasetave Kemi konsiderat të dative dhe çantave Na, kemi të gjde njeri i në atrathin A gjërë respektin, kemi respektin të otë Edhe Inshallah, Allah u gjëllë gjeralu Këtë respekt që kemi në dative në i pranën Shto, gjëmanet dini në përgjëj përgjëgjeme Si namazi, nëmër një që duhet djet Panohatje, se namazi pa kapush Ta Allah u gjëllë gjeralu është i konsiderushet Për shka si kapushit farz nuk ka Po ësht Në fushën e edukatas Edhe atje e fërnët kështu dhëtë Namazi, kure ke kapuqin krye Ash ma afër sëlletit Për nga nërëjt alësat u sëllam Kure ke kapuqin krye Ash ma afër sëlletit rësullat alësat u sëllam Por nuk ashtë jashtë a farzëve I të të i pendon në pranimin e namazit të Allah U që le gjerru Pra, unë i thamë rinjes Se ka qenë një, një, një fush shumë shtrengua Araq shumë sa që Ja me kapuqe panamad thuj Në mod dipa kapuç. Këta duhet t'u tharroin e arë për gjithmonë. Kë kë -ke, uh, këta duhet t'u tharroin e arë e arë për gjithmonë deri do të falë për të përpjekur Joan Guzo gjithë kompleksun fare në asnimonir po nëse ato doin kapuçin me armë me vete edhe kurthin derjë mjes me nuçi namozin ta bojnë me kapuç atar e bojnë një bukurisë shumë të bukuria japin shpijes Allahu xhallaxelaluh era namozën e kanë më afër sünnetit rasulullah sallallahu aleyhi dhe sallam por ai nuk prek në pranimin e namazit të Allahu xhallaxelaluh nëtrashpara shumë më ulë më, më, më. ndohet se kishte one një... fytja dit lidh kyçje tjetër masi çmos po kam dëgjuar se po në përmend e gjusëve tua se a qenë në nxamien e preshevës ashtuadhe si di unë nxamien e saatit në stivar gjindet një qime për të cilën flitet se ashtë qimja e, e mekërës rësullajt apo e flogëve si do qoftë qimja kokës ati me e kokës nash mekërë nash në kokës si do qoftë a ishte mubarak a ishte Mubaraki ishte i i i i gjithë ishte prefuni te inkriezotria i dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ska problem, por atë që thonca asha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam on Hozja Kukupi, nuk kam guxim ç't them ajo kime, ash për ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Se për ta thonë kët fjalë, duhet të pas mat kime edhe një letër, e cila na shkruan se kjo kime, ash për kokën e Rasulullah e hekun filanditën. E ndajton ç'ka zhvitën filan vend, e bajtur për njerëut Derin ketë njeriu filanvent ka ar prej këtij qyteti deri në këtë qytet shekullën e këtij shekullit. Pra i këtij qyteti në këtë vend e ka profilan njeriu apo filan prisja apo filan ushtaraku e kalon filan vent. Ka bujt 150 vite për shemb filan vent ka ar prej shef në filan datën jeton në xhami që kaq vite një letrë baraz me ata duhet ta kemi çdo un si hoxha po një shoq prej fëmijëve thojë kjo ekime e ka e, testamentin e kamë vërtet nuk ka as kë pun loj Kto atarakishazon kjo kimë nga Perëndëri, mirë po, në anën tjetër, unë shkafsam po shem. Unë nuk ushqes gëzoj me tonë se kjo kimë është nga Perëndëri. Bashëm baras pesh me kash, nuk gëzoj me tonë se sa. Se, unë sukuçi nuk e kam një letër se kjo kimë është me këtë Perëndëri, nuk e kam në jetër letër e cila më thotë sa është. Se kam edhe atë, se kam. Në faktikisht unë nuk kam një argument bisë doi për këtë punë për shkak se ajo është një punë shumë e vjetër, po kam argument për diska tjetër. Për çka? Unë e di se si si qe doja Allah Çishedin ato e dil më mirë se un se flokët kur i barberi kur e ka çesra sulaj Allahu alaihi wasalatu selam kur i ka i, i, i dis një ekrani ati shokët kanë qenë shumë të interesuar për rujëna e atij bekimit kanë qenë shumë interesuar, të interesuar tepër as kanë qenë të interesuar saçi ato nuk i lishin me ran tokë kur flokët tona që i mbledh barberi në brami me fshis por çdo gjë u mirëkpritu që do ngrake kjo është vërtet e çetash çato njerësi kan marr ato timë dhe i kan rujit Aç bukur, ask me me respekt për bereqet ata i zotërie Alesraatu selam. Unë nuk di tash kam mundësi ta mos stëvit në botë edhe më një mënyrë për mënyrave me depututët, me depututët, me depututët të tanë. Unë nduaj mohoj, po nuk e ha vetes, asku duzim ta përkroj deri në fund si thon po, se edhe poja edhe joja të unë janë të barabarta në këtë fushë. Barabarta edhe ënjënia, e tjera. Nukum aplikon Allahu më thon po, po dhe nukum dënon siksa mëo. Për shkak se nuk kam testament, testament duhet në pas. Kush sì. e pron, pikui. Sikur hadithin, filoni, e kanë hipi filonin. Se ndërtin e hadisit filoni e kanë hipi filonin, filoni e filonin te pejgamberi s.a.s.t. selam. Kjo është fort çdo diçka. Po të dish të më sigurtë është më mirë me Sahuli. Me siguri, po Khalid ibn al-Walid me luftrën e Lum ta në Homos dhe Ban, Siris, ai e nditi vetëranan. E nditi vetëranan, ai ishte në shiterin e lufta fituës. Edhe i kishte ra kapela prej krije. Ik natrast ik zgjakapën për krien. Kur u kthie mor kapelen, kapela kishte nikime prej drekës, ta ndaleta se do të selam të tërë ne gjonte shumë. Edhe kur kur e veli kapo elengria ai ta unë jam lecuar çforca që kam shkumur srin timet e para. Do të thotë këtë punë nuk janë të vogël, po për për të vërtetuar tashun e vërtetë se u jap gozim. Nëse kam frikë, është unë asë ka përgjithësi me thon po ska çën, do thon jo ka çën. Këto ndërrieti shasun nën gozimun përzihat. Po një momentit ju diu se nuk e di sa tash apo deri në fundit apo i para fundit prap mbetën. Si ta para shikni ju, si ta para shikuni ose çkoash, ka kaluar. Tam, tam, tam. Alo, kush na paraqitet? Alo, nëna. Më uram anën. Po ju përshëndes, përshëndetje ideale. Asalamu alaykum. Aleikum salaam. Oo, ju vërtet e kanë lëbur të radhën kanë, për kontributin tuaj të nat, zakti moj. Po i falenderoj për komplimentet. Faleminderit. Ju fal kokë falësi e përshëndetje nga gazema Hajje, asnjë aku tin asidik. Duki dhe shirua shhandaftë plus sukses e meyëtë në gëtë gjithë asërërës Qa shruë la alwa y të e së në fika dhe bai rëgëmi Yë përshënduë së në bërëfë amida yë smailin nga që mërëva Që fëllë më të gërë përshënduë e sërë amari Qërë Qërë përshëtë të apërshënduë e mësënë të emisjoninë e kimërë dhe tri pëjëtë Qërë të në së bërë e qëtë lë e dhe qëtë Shumë faleminderit. Do na përshëndesim, urojmë fitë të bajramit me mirësi, inshallah dhe me me harmoninë familje. Inshallah. Përshëndetje për shemb fraka Redaksia e Albanaft. Valdin Vahid Ismailin gjaku menova Përshëndetje Haj Jakup, Haj Jakup, ndukje ide shëruar sukses në jetë dhe një ritë lutallaon që të kete shëndet të mirë, ne të plotë dhe Zoti ja, pra, e shpërblet po, me xhenet. Faleminderit shumë. Grava Xhidi, faleminderit, faleminderit Haj Xhidi Ismailit, Allahu inshallah Ramazanin kabul, familjes së atij, atia, inshallah ditët e Bayramit kalojnë me mirësi dhe ulsi dhe barrë mirë inshallah. Ja, propoj po të inkadrojmë dal dëgjues në fund të pjesës së fundit pasi që koha e kufizuar të kaluar më. A lekush Haj Xhidi? Mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje. Të gjithë sa falënderje. Ora në shekjet ju farinderë, ju farinderë, ju farinderë të bëshën, në lëkutin. Dhe? Dhe, e kemë ndëgjuhë regullishtë të Ramazan. Ka qenë shumë një sinxërtë, farinderë gjithë për legjeratët. Kisha doa është një pyshje plus. Por nërë nëse nuk është të gjatë, për, ja? Dhe. Por në fundë këndëgjuhët për asociacionin tjetër, fëtarë. Bashtin, fëtarë, të që imane Macedonë, e? Bashtin, masëmanë, për. Jakub Serimovskët, që po? më ndoë më leku, si më leku, si është që në sinqert, edhe si është militu, të ndëgjohëm fjallin e aqe. Po, është e fjallin nësës këllit është të një qëtë? Jo, vetëm në vëroj fjesën e bajramit, edhe në ofenë mirë. Në jo, falë në vërojnë për vrejzat, selama alikë, edhe kërës pra diljus i fundit për sante. Në vërojnë, kuja vogja tash tiro me sesi të përgjithëta të pakuptueshme. Domethënë nuk e ndëgjova për këtë. Kisha bërë me formimin e bashkisë muslimane nga Jakub Selimovski, Jakub Selimovski. Jakub Selimovski. Dhe mendoj ai dëgjuesi thase si hoqin deruart të u respektuar, çelëngures të kishin paraqitë dhe sigurtësi edhe që të shëron koment në tip për këtë problem. Domethënë shjala për formimin e bashkisë muslimane, po. Aha. Unë unë de zona unë de zona në flakën e vllazënit se tash kam haruan nëse në Makedonijën e po atë maselit dikush edhe flakën flaka vlaznimit shkrojë se bëshësia ashtë registru me datën 5 shkurt si mësë jem gabim ashtu dhe përmendit në liderat në pyqë përgjit gjekunjë ashtu me 5 kësut dhe gjova të mpani shumë fjallë po vinë pikamos tash jemi dhe angazhëm shumë me 5 shkurt ashtë registru bëshësia e cila thirët bëshësia muslimone e Macedonijës Ta shërdhet me sportin duket se ka qishin i komplekse njerëz muslimane islame muslimanë islamë edhe kemi kë, ndëgjuar për këtë ditë shumë fjalë unë skuq vetë nuk kam qenë me njerëz nuk jam takuar për, kët, për këtë për këtë çështje me njerëz nuk jam takuar një herë nuk e kam ndërmend me u takuar me njerëz për shkak se kjo çështje mua as pas sa më sa ashtom interesu komentimi im është se mulla hoxhia kupi nuk e shef zgjidhjen e problemit nëse ti kusher konsideron problem për unitetin e bashkisë islame tash momentalisht. Hoxha Kupi, definicioni i e mashki, Hoxha Kupi nuk e shef zgjidhjen e problemit në shumëfishimin e bashkisë islame në Maqedoni. Shumëfishim, domethënë shtimi i numrit të euh, organizimit bashkisë islame në Maqedoni. Kto nuk e shoh fon problemin. Unë po problemin zgjidhjen e problemit të e shoh që trekon. Unë un zgjidhjen e problemit e shoh që burrat në bashinë islame kanë tash edhe në fshat pra, në në për në rubrikën e pjyje fargjish. Uh, burrat në bashinë islame Aktuale, të vjetre, një fjall, të ullën në tavolin, edhe të bisedojnë me kokët të ftofat rrësë sheshqës, të bisedojnë, të bëhon aqët urtë, të bisedojnë me palët qera, shka tash për tash, do shta nuk kanë mirë koptim, të ullën të ftofin kokën, mos të bisedojnë në fushën e shpifjeve, mos të bisedojnë në fushën e epshit, mos të bisedojnë me kokët në dhejtë, mos të bisedojnë me që do të më kokta të të të të ndreft, të ndaj me koktë vlluan e kam fjalën po të bisedoj me koktë ftoftë. Bë prej ka nisem, prej ka filloi. Bashkia islame, nuk ka provë në disa burrave në Maqedoni. Unë kushtojë gjona. Unë, të unë shemë, te un për shemb, muslimanët me gjithatë që e kanë, nuk kanë provë në bashkëri islame. Por bashkëria islame me gjithë pasuritë që i ka asprore muslimanëve. Provë në besimtarë, ato e kanë rrit ata. Ato e kanë miolla ata, ato e kanë ujit ata, ato, ato i itin sot e madit. Ajo as e atir, kurse Xanora, ti anë vasinë të lomë, janë shërbëtorët e popullit. Ato i shërbejnë popullit, do të shërbejnë sa më mirë. Do të shërbejnë sa më me sinqeritet. Do të përdorin, do të ta përdorin intensën e fundit të urtësisë ndaj jematit ndaj popullit vet, për iksa fuset nisen të diskutojnë edhe me ata që tash për tash dorasa si kanë mendimin e barabarta. Edhe ta xhojn kompromisin, ta xhojn qendrën, ta xhojn mesin, khayrul umurel wasat, me mimit mira punat që janë në mes mesatarë, edhe të vëjnë edhe mesatarja se nuk ka nevojë për tipashtie për 3 e për 4 e për shumë, nuk kanë punat të shumtë, kemi përvojë të thellë prej shufishimit të organizimit të disa zonave në të kaluarën ton të freskëme. Erë këtu unë këtu është zgjidhja për shemb. Po nëse bashësia islame aktuale ketpun nuk e kanë parafishtë Nuk ullën me vise du Folin me krenën si për shemull Folin me gjak në zërë Folin me kok në zërë fol... Shpifin shpejt e shpejt Gutën e dhe shpifin Që gjo që i ndëgjumë të dita si janë bote sa shpifi i palidhi Unë e kam ndëgjumë një dita se Sashë mërtet se di ma than qërët Unë e nuk e kam Kur nuk jetoj kështu shka than qërët Po ato ishi një grup njës shumësin qërët Thanë se në të tovë Në të tovë Këto që e kanë formu këtë bashkësien, muslimon e kanë në vëmëro. E qëtash që kjo si kjetë e vërtet, që kjo si kjetë e vërtet, në atë bashkësit që a formu 100% s'ka bereqet, po edhe këto që i kanë thonë s'ka bereqet, në të dhjetë s'ka bereqet. Se kjo fjallë nuk, nuk delë prejgojës muslimonit, nuk delë kjo prejgojës ati që ka iman, nuk delë prejgojës ati që a gjenu Ramazan, nuk gudzon me dorë prejgojës ati që ban Uh, fakti kish ai qi ka shallin e Hoxhës ngrihesh ka ka ngri ai ai qi ka shallin ngrije shteti ka flamurin e vet kombi e ka flamurin e vet partia ka flamurin e vet klubi sportiv sportive ka flamurin e vet shkëndza ka flamurin e vet flamuri ne shkëndzës e bën hoxhallarët n kuk në venceset bëhat në dorë qi dur dush me pa flira ajashi i bar pse zemrën e kanule më të bar duan ta kenz box faqut bar edhe për ças challenge aty na shi bar ato kur në vencesë këto me zonë durt atë nuk janë boda atë janë shumë njerëz të menjëshëm fjalëlarë nuk e bajnë flamurin dor po e kanë vërtitur o kollega puchet e banjë kok as ulën nuk janë vë dhe e bajnë bajrakin e turistisë kjo është flamuri shtencë tashalli ai që e bën kët shal edhe kët fjalë fol këto që e kanë formuar bashëri muslimanë janë vëmëro la hawla wala quvata illa billah po kur ka çën vëmëroja interesum të kët bashti islame Hai de kushpë ban këta komparazion, kush përbën këta analogji që dash kush pëkra, kush përvërteton, kush pëverifikon këta se bashisë të vëmë rozi intereson pas bashisë Islam. La hawla wala quwata illa billah. Në këtë kontekst, nuk dume për kraun Jakob Selimovski, nuk dume për kraun. Po e kam në fjalë. Pikto, ping para kthimi mikrofonit, pi para kësaj radioë, e kam një une, e tham, këta këta e një në fjalë. Këta unë po efam, këta individ individualisht qeta, këta unë po e baj procesin e kësaj. Njamima banën ti pyetjen subçancash. Se un në Ziranë e Jakobseli Moskit, gjat viteve që ka qenë drejtori i Bashtisë Islame, në çdo kohë që ka qenë ndjarë kam vizituar Ziranë aty vetëm një herë. Kur afëra kurçita një arsishin bashin Islame, rrihin gardit para afia dhe mkritikojnë pse ti çka ki? Çka? Pse çka ki? Po ju kurrë unë kam thonë gjithmonë kur djoskam. Unë s'kam rakt me shkumën e Zirë, unë s'kam dat me shkumën e nejt, unë kurrë s'kam pas vakt me nejt, më hit kërën me shkumën e shkup me nejt, Ziranë me shkumën e nejt, unë kurrë s'kam pas vakt me nejt. Në jetën tëme Nuk kam jetkome nejt. Unë ku kam nejt kam nejt me punë. Kur kam nejt ulëm kam nejt me punë. Kur s kam nejt ulëm kam nejt gam me punë. Pun. Dallë për atçka. Unë un, uh, un... Sh shkojselim Jakob Selimovskiin Tsarjev. Ai uh, na shkon. Erd Sulejman Aljebi në Skup. Tash kënetari i Bashtisë Islame. Unë nuk them se ai nuk an kënetari i Bashtisë Islame. Nuk them këtë. Por unë ja them në fjalë që kam dëshirën dikush për njerëzve që japëset. Kam dëshirë Mekranaria tha praç praçka kam dëshirën t'apërcendim. Në t'apërcellës do njëri t'i thojë vetëm t'i thojë çka po thonë. Jo ta informojë. Edhe këtë në t'i thojë Sulejman Xhepit njerëzit se Hoxha Jakupi po thot se ti prej fillimit me problemin ke qenë i dezinformuar për Hoxh Jakupin. Asnjëherë veprimi i Hoxha Jakupit ti e s'u ka prezantuar ti janë. Gjithmonë fillim mbarim njerëzit. Këto t'i thojë Sulejman Xhepit njerëzit trahatrat, ato neëm në timti ato i pomës i androjnë çka po thonë dhe se përbogjëja kupin prej ditës parë kur kanë njës njerëzit me pru informata në zire deri sonë të në të reberamit ke qenë gjithë monit dezinformuar, i ke marë informatat praptuar ka jësta, pra që këti gjikon ashtu për filonin, për filonin. edhe përja thajmë hatas, këtar edhe ketë në tjaqojt njerëzit se unë qatisul e manë e gjepit të silësod e rrinë ga, ga ditu njerëzit ndoshta prej frikës, ndoshta prej lipirit, e lipi, lipiritjes, ndoshta prej gabimit, ndoshta prej diurë prit, ndoshta prej paditurisë. Hic ka më interesant por çka? Ato që rrin gatitës dhe nuk guxojnë me i fol se se kemeven, nesër, nesër që ta gjapërcjellin njerëzit me siguri. Nesër, voj Jacopi, një dy marhabaja, një dy selame me siguri do t'i thotë pa parativë çka, nesër, parativë çishto dhe rrin gatitë anëse do ta shoqit, sikur çka i kanë nesër i mos i gatitë anëse sot peshë. Së dyakaq asash çor polnjartë përgjësis. Midis prej ditëve e po përchafoishin dit për do Selimovski nidit për ditë dhe vëmonti çdo njerëz që përchafojnë Zot Sulejman Xhepin a e shajin Jakup Jakup Selimovski. Nëse çdo njerëz do ta shajin Sulejman Xhepin, nuk do të flasin me Tanruk se unë e di, e di mirë er me përgjësie thav Jakopa Sipi, nëse prap ndoshta Sulejman Xhepi di marrë mandat jashtë se sot më shumë se Selimovski më shumë se Marhaba, nuk i ka thonë diharë për 5 vite. Diharë di selam Po që ato të disekame, edhe së vërëma në gjepë në e të të jathëmë në siguri. Por unë, nga friga, nuk i rri kur ku i gaditu. Unë nga friga, unë i rri njeri u të gaditu, ama nga respekti. Unë i rri një që unë i vetëveqarë në rrugë gaditu, edhe së du me një, unë nga dhe më një fmi gjashveqarë në rrugë biste dojtë i orë, unë i rri gaditu adhe ati, ama nga respekti, aste jarë nga friga. Se mohë me nejtë gaditu nga dëshira për një pozit, nga dëshira për një karrik me një dikujt ngaditur, ngaditur edhe mës me guxim me me afanse se, se kemën vën, pse unë do të jem për shërbim me një me një vend pune. Ketan edhe 950 vjet sa nui Zoti më dhënë, më nuk do ta bëj asher. Keta nuk do ta bëj asher. E vërteta është e vërtetë edhe kur as e ëmbël, vërtet, e vërteta është e vërtetë edhe për mua kur as e hedh, e vërteta është e vërtetë edhe kur më sulmon mua, edhe kur më ngarkon mua, edhe kur më skarkon mua, e vërteta është gjithmonë e vërtetë. Ajo nuk lehat. Prapën e har po tham. Në tithoj njerëzit Suleiman Rëgjepit Se nësër, Hoxh Jakupi Ka me të thonë një marhaba Ato që i botrin nga ditë unë nga friga Nësër me se juri kanë me të shah Suk është ka e shahaj në sotë Selimovskin Se ato e përqafojshin i ditë në rrishin nga ditë Pa të shimë përshetet e agëtja rrëj, së nëmën A, men... a unë, me qohë se pytëm E përka, këta, unë deklarohem hatës Se unë zgjidjen e problemit Nuk e shah në shumë Kemi edhe një pytje një pytje nga Njozngaraovica për shëndosh gjëndë në pjesë muslimanat e akaq pronësi e kan katolikët papën dhe sigurohet atë të përgjithësh kur pas të kemisionin e fundash në funksionin e fund muslimanat e përshën, në në fond, dhe... kanë Kur'anin e Kerimin muslimanat e kanë uh, universitetin muslimanat e kanë uh, dietarët uh, ne nuk kemi nuk kemi tash për tash një në njëri i cilën na përfasojnë ai i cilët na përfasojnë ne duhet të jetë të kujdesmit disavojmë ai kanë min xhalife ne duhet ta ndërtojmë një shtëpi do ta ndërtojmë një obor ta rrethojmë me një mur emren aty muri ajo ajo bardhë ti shumi ma edhe brenda aty muri me siguri ajnjëherë është kaq nga profesorë kanë një xhalife inshallah realizat edhe çastherë do ta kemi atë që duhet ne para se ta përfundojmë misionin kemi një pyetje drejt për ju pra pasi që liderat e juaj janë transmetuar vitin e kaluar në Radio Alban kanë dëgjuar dëgjoz nga shumë rrethë edhe si vet është bën gjatë tillë jo ju po të u shëron mosia me shëndetë dhe mosia kore ato të cilë do të kishin hezituar të dëgjojnë kolegënden në Kosovë në Maqedoninë e Veriut kolegënden un mua mungon për këtë punë vetëm një gjogë mua mungut shëndeti edhe nëse Allahu xhelal xelaluhu joçi nuk i kam u shpresat as në arfar asihat ar, jeshi ju një ka munguar luq i kam paksu prej me prej 190 don se kam lënë me radh shpresat e mia se në ditëve do të jem në shëndet prapë mir inshallah qoftë na xhen Allahu shëndetin imram i njeriu kum kan dëgju në shtëpinë e ati do të shkoj inshallah edhe nëse vën funa në kan sa shlarg mu farasim ndersa sa shlargay mu farasim ndersa un shkoi në shtëpinë e tij edhe pili kafe ose pili çaj edhe fërkuesdatë të mia për obligimet e mia që kam me vizitu njërin mosëm interesanca janë janë dëgjuste minmarsia janë rafsh unë atë punë bajnë nëse Allahu xhallal xheral më jap shëndetin gjeni e pranoj se në kohën e fundit jam tu larguar prej mësdhiseve në kohën e fundit jam tu munduar më dalgup për mësdhiseve pranoj do të stafoj puni favorëqe të më tapa se vërgja që rarkap pas ditë më shum mes tash po ik unë pranoj se unë jamu interesuar me jet në disa momente për pushim kështu pastaj. Po qetë, jam i interesuar për këtë radhë, dënë ar po ikim dënë, ndoshta edhe një sofrë të thirrur, ndoshta edhe një mezhlisit ku kemi ku na kanë thirrë njerëz të respekt. Ndoshta edhe kjo ndodh që provojmë, po jemi të interesuar për klimën e shëndetit. Sa shume ne po e pranojmë se jam i interesuar për këtë radhë. Për taksi, po push, për pushim po duhet me londikant ata ai vizituar edhe atë që kuptoën inshallah ne e kuptojmë këto do ne diçi problemi kam ne kuptim këtë çka pra është pyetja e parafundit e të fundit që do ta bëjmë pra se si falet namazi fitr barem për të mirë atë që kemi pak materi nuk kanë pasë sistemin e korrnos kështa e përgjithësisht namazi fitr barem do të lejojnë për të falë me lut listen e yete drrë do të funksion kur ngrihemi kënd falë namazin e bayramit stori rradhim safat edhe do të sofat mirë ekzilon janë çetin prezantimin e safit atë أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وندوتا شدافالي في تربايرا من فيتر بايرامي في فيتر, فيتر بايرامي قبرامي فيتر دين وندوتا شدافالي في تربايرا لا اله الا الله جل جلاله فارك قبل يونا تابين وموت الله اكبر كزبير الكتاببيره قائمه الكبيره الفلاسفه نصي ديربيرو سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك نصي ديربي Bie, e dhupos, e dhupos, e e me. Me, imame marë edhe nite kbierë nuk të qitë një ngërë në durë t'a edhe nga ime në metaj. Isu e njër post, prape edhe nite kbierë. Prape isu e njër post, prape edhe nite kbierë. Edhe njëgëmi. Këto ku t'lidhemi imame e knënën e lë omen edhe knën njësure për i kroni kalimit, asë këtë kardonaj me ku i kroni kalimit. Rëku dhe se i zhe njëgëtemi në konë. Kur njëgëtemi në konë imame meniharë e knën e lë omen e n ف بربين لدور سوق القريه يرمي النامسله فالله اكبر هو صوت كجموات النطال الجديد اما يمزوطه الماضي كذا ولا في عي مزوطه فذا مسجد بني ونيتذر دي ولاه ذات البيتراء يقادر است الركوع او يبان التشهد او يركب يا ابن سلام ما, ما يبا يبا سلام دي موجود دليبه بنيد و ابراهيم كذوت دي ببرام سالي انا ابني دوه بس صار Qomi, s'kojnë vizitë të vorat Të vorat, muslimani dhutë të vasë kujtë jasë Kër s'kojnë të vorat, nuk dhutë me shkelë ku dojnë ato Po dhutë me shkelë mes vorat, jo mbi vor Se nuk kanë regull, a njëri në e konsidurojnë cëla E konsidurojnë njëri prap Në armi ka ona Ka të koka ati Dhe s'ka dim di shka më uglut për ta Për njës dhe që na kanë vdejk E, për familjen e kësaj familje si na kanë vdekur gjithë muslimanët lutemiq Allahut t'ia leqson procesin e azabit procesin vërit, të gjelalu, dhe dhe e mushkëleshëve të vdekur timshëran Allahu subhane dhe zelaluhu i bojnë punët ora bojnë baramin tonë edhe ashtu siç është rregull. Mes kolonëtohta pasi çe shumë dëgjojse na dëgjojnë dikush dëshon ta di se a mund të faj namazin në vetminim namazin baram ta provojmë me xhami. Jo namazin e baram duhet pas kujdes duhet me dal në xhami me fal. Azgabim t'mendova për shemb unë e diçi s'kan popull njerëz që mendojnë qisoj po Asgabin të mendohët për shembol se unë dhe t'i lidhëm të shpia një imamit dikun. Në përmet ekranit, në përmet rrëzot këtë jona. Mende. Jo, Namazi Bajramit duhet të shkohet të gjamijat falat. Namazi Bajramit duhet të shkohet të gjamijat falat. Po, duhet të shkohet Namazi Sabajt falat të gjamijat. Se Namazi Bajramit me krasime Namazi Sabajt ashtu një kokën. Namazi Bajramit me krasime Namazi Fazen e Sabajt ashtu një kokën. يا استاذي كموفي سي سنه مزي براك قهودبه تسبيصاقه نماز براك جمعه مول مافلتش فيها باشا قهودبه با. تسبيصاقه اجي قهودبه اجي كافي علم اجي كو كافي علم ما نماز و فار تسبييا هذا خير راه باسكو سي اجي حتى كلي اجي بريكساي E në e pra të ndëruar dhe gjusë spari, hoqë Jakubin e përshë e falimendrojmë personalisht nga nësio dhejtë e emision të vetarë, në e mërë të redaksinë Sarada al-Banzë dhe në e mërë në drejtë e oritë për abajush dhe liutë, që gjatë të Ramazani në e ka të begatur programinë, përshëmë që atë dhe gjusë gjënë të falimendrojarë, e tashmë betë që më në fund ju të ajtë në fundit përshëndreftë. Unë shumë herë u përshëndreftë Unë medjë i Mohamed Mustafa s.a.s. nëse li ka qeni mobilizuar në këtë mujnë i miljardë dë gjinsë njërë në kamë në pleqë, në tri, në gra, në fëmi, në cul, në kitë Allah u njëllë e gjelalu janë pra nërë mundin edhe i badetet insha Allah Me a gjerim, me namaz, me sadaka, me fitë, me ze qapë në kitë Popullit do në këtë do në veç anë ti urej suksesën e mëri shumë dhe korjet suksesëve në gjithë dë fushë në fushën e arsimit, në fushën e shkencës, në fushën e zbatimit të rregullorave të dëshirave që kemi në fushën e bashkimit, në fushën e në fushën politike të angazhimit të, të personave që mirën me të profesionalisht ë ja nga i dëshiroj të të ketë harmoninë mesin e njerëzave të vet, ku ja pa nin, i dëshiroj të prindit të ketë harmoninë mesin e familjes vet, me fëmijët e vet. I dëshiroj dëshirë të çdo njeriu që ramazani që çes kësaj tiet në harmoninë me fshiuën e, e vet. Edhe populli jon të arrit në fund fundit, në fund të arrit pas fetit, atje që ai ka dëshirën e mrenjsëvelt, flakën e saj merr në timi arrit, atë nuk ka nevojë kur kujmjasë, populli jone din ku i ka dëshirat e vra, atë din pse ka, e din thullin murë ka vendos goshën e vet në ngul inshallah në atmonir, edhe ngul goshën e vet atje edhe kaputin e vet e vaur rajcis ka chef, edhe vaur rajcis ka chef edhe run në mënyrën e vet. Unë dashuroj që unë dashuroj ti ulëmave ulemat të cilët kanë qenë të angazhuar maksimalisht gjithmuaj Allahut jap rën mundin ne kemi qenë njerëj kreative ai më i vogël ai man fond ai në radhën e fundit unë më un tham ngam un fam me sinqeritet pa rezervë fam se unë kishte në katramazan kam qenë vetëm në zanës në krasë me ulemat tjerë të cilët kanë kontribut kanë kontributa për xhamia para xhamateve të vet ja ne inshallah permësojmë edhe më mirë. Është edhe përshëndet edhe me nënësh këngë. Dita e një ditë qëm zbrasinat e mia, thua shumë edhe ata zbrasinë inshallah ne mëson zonë që ti mbushim. Si popull ton ti ti shpjegojmë ashtu si në kohie më shpjegoj. Ëh, prap bëtohemi, jap mi besën për Allahu xhala xalaluse, deri sa tiemi ashtu si jemi, do ta vëmë veten në shërbim, do ta vëmë veten në shërbim në mënyrë maksimale. Allahu xhala xalaluse më çopër këta këto lutjet ndaj pranon dhe që janë pranon lutjet të gjitha muslimën në shë e kanë mujnë në Ramazanit, që janë pranon i badetet, që janë pranon zëqatin, sadakën, fitrën, dhe ditë të bajramit i kalin mirë, e zotet, në familje, në mesin familjarë, në gjirin familjarë, në mëqësi, në shëshri, edhe më në fundë që janë në fundë dhe kam, në shalla të gjithë smi të popullit tonë në nësër kalojnë mirë, në shalla. Edhe i përshëndes, nga zemra, prej at Edërjaive që ju nesër do të luajnë lojënat më freskë. Inshallah prana ne të ndërruar gjithas pasi që të ndajim nga ju, ju urojmë festën e Bayramit për nesër, inshallah kaloricë më mirë. E njëit ndaj ju shpresim të takomi prapë pas Bayramit, pas Amazonit, prapë pas Bayramit. Mirë që rata te Yahkub ibn Jasibit me misionin fetare, megjithatë ju kemi dëshirë në këtë aspekt për mirë dëgjosh një mes emisionash. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramazan, kalove, o mama z, spekanove, zemra tonana, na piklove, o mama z, spekanove, zemra tonana, na piklove